متى يفرج كربا بات يضنينا ويسرع الورد فينا والرياحينا وينشر الهدي ايما واجبنا من درس التون كتاب التوحيد <متصفيق> لمحمد بن عبد الوهاب رحمه الله تشكيله كابيتل تسن شيخ محمد <متصفيق> بن عبد الوهاب كمبرينت Një dy ajetë, një dytra haditha që da të kalbojnë me frikën e një rjutë nga shirëko. Edhe ka qëjtë Babu Lëkhofi minë shirëki, kapitulli për frikën nga shirëko. Êshtë definu se shka shirëko i madhë. Dhe në thotë, madhëru di kanë bashkë me Allahun, ose, dikam përveç Allahun, ose mi u lutë, bashkë me Allahun, nështë dhe më thonë, shirkë i madhë për të cilën, e kemi fjallë në nëse njëri du të më friksu për e shirkët madhë, apo me fjallë tjera, shirkë i madhë është, kur ti një lojtë i badetit tja kështë të ndrejt për zrejt, i dyku i tjetët përveç Allahun, nështë njëri, apo është gurë, Apo është shëjtan, apo është druhë Qëka do është tjetë? Ja ke kushtu i badetin tjetër kujt përveç po Allah Qëfar do dojt i badetin? Ke ke bërshak Allah tazërëzëllë Dhe ki është shirkë i madhë E qëka shirkë i vogën? Entëgjë alëllëllahi nësibën Më lembje blukë shirkën i i badet Në dhëtë Gjatë i badetit ten Dicëkat jë kushtëzsh Dikujtë kë kushtëzsh Jë i për i badetin j Dhe në këtë rast nuk ka ja kushtu kret aty diçka për ibadetin i ke bëu aty e ke bëu për fulonin ose për diçka tjetër dhe kjo është shirku i vogël për të cilën ne e kemi fjalën se njeriu duhet ruet për shiku të vogël edhe gjithashtu edhe shirku i madh shembë ni person që votë të bën ibadet diku tjetër përveç Allahut azza wajel e bën ibadetin dhe aku ston dhe i drejtohet qetërkuj përveç Allahut azza wajel çka voke Këtë ka bo shikën e ma Ka dorë për i dinit krejt Mi për njëni është që dhe të e bo i badetit Dhe gjatë i badetit ka fillu Me zbukur Këtë njëti për Allah në zë gjelë Mi pëtash i badetit ka fillu Me zbukuru se dikush ka artë afrati E që kja shikën ku i vogër Se dishka në këtë i badet Nuk e ka bo krejtë për Allah Ka bo dishka për tjetërkan Qatë zbukurimin e namazit Nuk e ka bo për Allah në zë gjelë dhe këtu ka rënë aty ku ne vogël se diçka për ibadetit të ka bëu për çetërkan. Mi po është interesant. Gjatë shpjegimit ku të lexosh nga dhjetord kur flasin, do të vë keni vrejt kur isha të folën për meni riaja sjefasia e lehtë. Është më thon, këtu lidaj ajo polemika. A syfascia, vogl, është krijt sjefasia shirki i vogël apo sjefasia e lehtë apo shirki i vogël? Apo Gjithçka sfasia është çështja e cila do të më hesh derisa të më jeni argument. Apo gjithçka sfasia kur është shirki i vogël, pak sfasia e, vo e vogël, nëse është shirki i vogël. Sfasia e madhe ku me të hukmi i saj. A është primë mëkate vetëm dhë? Sigurisht se nuk është kur është sfasia e vogël është shirki i vogël. Atësh kam e thënë, me të më thon se sfasia e madhe, pastaj Shirkë mafë, se pas sërë që kanëtë në diëtër, ose dut me hejsh në gëtë që shëtë dheis në vej në argumente. <tum> ka përmend sheik Ali Khudayl Nasridot me përmend se prej shirku të vogël thonë bashkohori i cili thotash që mundot me hengte asht edhe puna e kampanjave të cilat bëhen sot para njerëzve për mi mor votat e tyre ke thën ke shirku që ka përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashë nuk bëhen për Allahun azza wa jall po as vetëm se për njerëzit për mi lavdru njerëzit se poshak se shirku i vogël bëhet ose çu që ka përmend në ditën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nga Buharira çe transmeton muslimimi se ka përmend pejgamberi tre lloj njerëz E ka përmenjën djetarin, e ka përmenjën mëgjahidin, edhe e ka përmenjën bujarin, a këtërnat uh, pasunikun që je për hirtë Allah të zëvjetë, që je për pasuri. Ta që i ka përmenjën tre, një onë i ka doshë trimni, me thonë heraj, një onë i ka doshë me thonë se është shumë i bujarë, e një onë i ka doshë me thonë që shumë i ditur, dhe nëndërë kanë doshë poste. Dhe në këtë rast, njerëzit, kër t'i bojnë pun ose për me lafë dru, ose për diçka tjetër, nuk batë për Allahun Azzajal, këtu ashtë shiku, për ashtë shiku me njerë. Eta është, kur dalin njerëzit dhe bojnë kampanjë, për me marë një pas të venjë, për njerëzit dhe bojnë punën, për me marë votën e njerëzve, këtër që i khali kuderia është për i shirkot që ka përmeni për i shirkot që ka përmeni për i gamberi. Sallallahu alaihi sallallahu alai Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala Rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa salnama wa ba'dh. Bismillah, rahman, rahim. Dazni, të shkimi pramtudëm, a të të vajdojmë nga me dërsen tonë kitabu të Tauhid të Muhammadi ibn Abdullu Wahabit, rahimahullah. Të shkimi një kapitul të selen, Shekë Muhammadi ibn Abdullu Wahabit ka parmejnë një dy ajetë dhë dhëtra hadithë selet kanë të bojnë me frikën e njeriut nga shirko. Edhe ka qujtë Bëbul Haufimin e shirki, kapitulli për frikën nga shirko. Dhe fillim ishtë dhe më thonë, këtu ka urëci në pjore në Muhammedin Abdru Wahabit që e ka fillu këtë kapitull me frikë, nuk e ka fillu për shëmëll kapitulli për lanje në shirkot. Pa ka thonë, kapitulli e frikës nga shirkën. Nësa Kornieri frikohet prej diçkaje, është më shumë se melon. Para se melon mufriksohet, pastaj elan. Prandaj fiala frik nga shirku është më e gjong se sa melon ka thon dietar. Prandaj ka filluar me fialën frika nga shirku. Edhe, na thot njëri kur friksohet prej diçkaje, largohohet, distancohet, dalën. Dhe, dhe kjo është më e mirë se sa me thon kapitulli për lanin e shirkut. Dhe kjo është më përgjithshmë më e përgjithshme. Mirë po, pastaj ka thon nga shirku E ka prondrojtën e shquar por nuk e ka përcaktuar se për çfarë shirku është muahmeti. Cëlit shirk ju friksoni. Dhe këtu ka pak qilaf në shpjeguesit e, e këtij librit Muhammad ibn Abdullah al-Jadjaratave. Ato shifshe kemi për mëngjë për meherrat Fethul Mejidi Sheikh Abdul Rahmanit edhe një patit dhe sheikh Suleimanit gjithashtu është edhe një një piti në hamdib në atiki dhe më thonë tre shvigimet më të hershme dhe më thonë flosin në reksojna dhe nuk kanë ketë një mendimi se për të farë qëllimi e ka ka për qëllimi në shirkur e vogën apo ka për qëllim Muhammed Adule Abit kënë kapitull shirkur e madh apo i ka të dyjat në tekst si kapitull kapitull i frika nga shirkur i përfshin të dyjat mirë po Shejkh Sulejmani thot se edhe gjat leximit teksave, këtu Muhammed Radhhabi ka sjellë një hadith ku flet për shirkun e vogël dhe frika nga shirku i vogël. Shejkh Sulejmani Sulejmani ndodh i Muhammed Radhhabi thot se sikur ka përmendë këtë hadith, as për qëllim se kur pejgamberi sallallahu aleyhi وسellem u shqetësua për sahabët, për njerëzit e mirë se të po binë në shirkun e vogël, çka bëhet për neve që mujna me iman më dëft, mujmë mbron shirkun e madh. Dhe përshataj e ka siel, jose ka pas përshëllim, ka pitulli me folë përshëllim këne vogël. I po shikë, një pitë jetë, shikë Abdo Rahmoni në Fethul Medjit, e përkra ma shumë, se është për të dyjat. Dhe si pas tekseve, kjo e për me kuptu se Muhammed Ravdu Lohabi, kër e ka siel këtë kapitull, ka përshëllim dy shirkët. Kapitulli nga shirë i frikës, nga shirë ku i madhë, edhe nga shirë ku i vogël. Dhe kjetë kjo është ej, dhe për argumentava se kjo është edhe pashirkun e vogël edhe të madh është fjala se dy kapituj më herë më herët Muhamedi ibn Abdul Wahhab ka fol për tauhidin dhe ka fol për realizimin e tauhidit plot. Prandaj tash e ka sill kapitullin kapitulli frika nga shirkut dhe ka rrok shirkun e madh, ecili e prish besimin dhe shirkun e vogël ecili e prish besimin e plotë, tauhidin e plotë, do të thonë ta mangëson tauhidin. Për atë arsye, kjo kapitull nuk ka rreth 6 pas dy kapitujve që ka për me Muhammedin Abdul Wahhab, dhe po ashtu, teksti sillja hadithet e selefëve për ha, për shirkun e vogël jap argumentuese Muhammedin Abdul Wahhab nuk ka përshëllim vetëm shirkun e madh në këtë kapitull, por ka përshëllim edhe shirkun e vogël. Dhe këtu thot, do të thonë që e thamë herat Selman ibn Uthaykë thot Seket shirku kapos për qëllim shirkun e madh për shkak se ka ardhmë në trajtën e shcuar. Thot Fadlalahu anne yambagi lil insani an yakhaf ala nafsihi shirka al akbar. Yep makbutu thot se do të mufriksujnë një nga shirku i madh, eda kan al asghar mukhawifan ala al salihin. As shirku i vogël çifrikson njerëzit e mirë dhe përse pingam beri, salasëm kërë e ka përmejnë, e ka përmejnë para shokëve ti, dhe ta një janë zëtë e mirë, minës sahabëti, dhe nga sahabët, ma kemali imanihim, të e posë imani në plodhë, dhe është frikë për ta se mujnë më ronëshirë kënë e vogëllë, fe më bëgjilin në një një një një një një një një një një një një një një një një një një një nj ahtar neriu do të mu friksu se po bën shirku el mad li nuksan i imanit për shkak se dim vetes se është i dobët ngrasim me shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam u marrëfte i billah eden johina allah ata kan johf ma mir fahadha wajh irad al musannif lahu ma an atarjama thot kjo është për qëllim te autori i librit domethënë muhammed ibn abd al habi duke pas parashyq edhe ata thot se teksti kapitulli i përfshin dyat shirku el mad edhe shirku shirku e vogël Mbi po si tham se Sheikh Abdul Rahmani, nipi i tjetër i Muhammed Abdul Wahhab, ia bë më kuptojnë fjalën e tij se ka për qëllim dashirkun e vogël edhe të madh. E çka shirku? Nëju, në aspektin josor, shirku domethënë është të marr përfjalën e fjalës musharaka, me kon partner me dikën, me shoqëru ndikën në diçka. Dhe kjo është fjala shir. Prandaj thohet aty që është partner me ty me një punë, shërik, shoq i punës s'ka merr pjesë me tyë në atë punën që e ke apo në atë biznesin që e ke. Dhe kjo fjalë shirku thuhet kur është për dy e matepër. Kur është për dy e matepër. Po çka është në aspektin terminologjik ose shariatik është entej'a lillahi nidda, ti bësh allahut dikant të barabart me Allahun. Kjo është shirku, për të, të cilën jemi fol. Ky definim është marr nga hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sagadon akbarul kabail maqabri maqate va motmdo es entaj ala lillahi niddan wa huwa khalaqak tibash allahu tshock dishkat e barabart me allahun dersea ti ka kriju ti azot ki es definimi i fjales shirk kush i bon allah ta azza jal tauhid tshock dishkat e ngjajshe me allahun azza jal ai ka bo shirk allah ta azza jal dhe kapitulla to fol per çata per frika per çata Për ata Allah ka thonë, fela të gja'alu lillahi endada, mës ju bëni Allah, mës ju bëni Allahut, të barabartë, shok, dhe më thonë, në adhurim, pa mërë farasjusht se të sfarë adhurimi, je duke i bë, Allahut Azzawajal. Êshtë një trasmetim për e buja'les, mi po ka do, dopsi, mi po djetar të morë njësë argumenën, dhe më thonë, këtë tekst në definimin e shirkut. Se kur ka full për nga mbejri sallallari, e sem dhe mën hadithi është i dopti, që transmitosja ka thonë për nga në beri sallallahu sallam, me Ebu Bëkrin, duke të rëgu për rëzikun e shirkut, se është si kura eqja Ebu Bërrejqit, ka thonë Ebu Bëkri, ja Rasullallah, wa heli shirku illa ma ubi dhe minduni la, au ma dui e ma Allah. A nuk është të shirkut vetë kur adhruhët që tërë kësh përveç Allahut, apo lutët di këshkë bashkë me Allahun. Dhe me thonë, është definu se shka shirkut i madhë. Dhe në thotë ose dikam përveç Allahut ose më lut bashkë me Allahun azza wajal. Kjo është domethën shirku i madh për të cilën e kemi fjalën asë, njëri duhet të u frikësoj për shirku të madh. Apo me fjalë të tjera, shirku i madh është kur ti në lloj të ibadetit ja kushton drejt për zëti dikujt tjetër përveç Allahut azza wajal. Pamërsisht, asnjëri, apo shtgur, apo shejtan, apo as dru, çka do të jetë, ja ke kushtuar ibadetin tjetërkuijt përveç Allahut. Çfarë do lloj se ibadeti te ke bësh po ak Allahut azza wajal dhe kjo është Shirkë i madhë, e qëka shirkë i vogën? Në të gjëale në të gjëale lëllahi nësiban ma lembje bluk shirkën lë ibadah. Në të gjëale nësiban në gajri lëllahi ma lembje bluk shirkën lë ibadah. Në të të gjëte ibadetit të të në diçkat jë kushtëzsh dikujtë, të jë kushtëzsh, mi për ibadetit një të bo për Allahu Nazë Vajal. Në në këtë rast, nuk e këtë kushtu krejtë ati, diçkat p e ke bo për fulonin ose për diçkan tjetër dhe kjo është shirku i vogël për të cilën e kemi fjalën se liri do të ruhet për shirku të vogël edhe gjithashtu edhe shirku i madh. Dhe kanë përmendë dietarët ka thon kanë thonë ke shirku es-thani es-shirku al-asghar kayasir ir-riya. Kan thon shirku i vogël është sikur sifasia e lehtë, riaja e lehtë. Wa at-tasannul lil-makhlūq. Mu mbo bon për me të pëlqysë tjetërkush me bë punën për me të pëlqysë tjetërkush çem kurse bëntei vetë për Allahun Azza wa Jell dhe kjo është ajshirku i vogël që ka qujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sheybul një person që qotë të bën ibadet dikujt tjetër përveç Allahut Azza wa Jell e bën ibadetin dhe ja kushton dhe i drejtohet tjetërkujt përveç Allahut Azza wa Jell çka ka boku ki ka bë shirkun e madh ka dojnë për i dinit krejtë. Mi për njëni, është qudha të e bo i badetit, dhe gjatë i badetit ka fillu me zbukur, ka shu për Allahun a zë gjelë, këtë njëti për Allahun a zë gjelë, mi për tash i badetin ka fillu me zbukuru, se dikush ka artë për afër atë. E qëkja shirë ku i vogër se dishkan këtë i badet, nuk e ka bo krejtë për Allahun. Ka bo dishka për tjetërkan. Qatë zbukurimin e namazit, nuk e ka bo për Dhe këtu karo në shirkën e vogër se dishka për i badetit ka bo për tjetër kanë. Nuk jo ja ka bo për Allahun Azzal. Dhe për këta e kanë fjaunën në motë se është rriaja e letë, e më thonë si e fascia e letë, e cila të bënë jeri unë me shëshru Allahun Azzal. Mi po në definimin, dhe të artë në definimin e shirkën të vogër, kanë, dhe më thonë nuk janë kërit një mendimin. Shekhe Saadi, Domthon, janë kundërshtim me shumicën e dietarëve, po kë komendimin e vet, domthon se çka shirki vogël. Çel ça thot. Wa mashirku al-asghar fa huwa jami'ul aqwali wal af'ali allati yatawassalu biha ila al-shirki. Sot shirki vogël asht çgjithë fjalët edhe veprat me të cilat ti mundesh me arrit pastaj që ndërmjetson et chimun me çuditë te shirku i madh. Kel qulubi fil makhluqi su kur me rritë një krijes, ma shumë që, e ka caktua Allah, ma shumë se që e meriton. Me një fjalë, kër e ke lafdru të e ke ngrit, nuk e përdor fjallës e vej pra që janë të shirkot, po e ke lafdru më te për se meriton. Thotë kjo është prej lojtë shirkot të vogën. E ledhi le e blu kratë betel i bada, thëtë nuk e ka rritë në atë lafdratën atë shkallën e i badetën. Me një fjalë, si e të adhuru atë, wa kahlf bi ghayri allahi jithashtu pra shirku te vogla sukurum betun te tarkan per ves allahun azza wa jall wa yasiru riya'i edhe edhe syefasia e leht do me thon pak syefasii dhe nga kjo kuptohet se shembull sipas shpjegimit shejkh saadit se ni person ka shku shembull te te varrrit dhe te varrrit e ka preni kurban per allahun azza wa jall dhe këtë dvorën nuk e ka athëru nuk e ka athëru këtë kurban dvorët e ka bo për Allah Mirë po, menën se ata njerëz janë të mirë që kanë vdekë asë ki, nuk e nuk e ka rritë me bo shirkë një badet atyne por, ka të vzmendim të mirë për njerëzit që kanë dhekë në të vërë këtë person, që e ka caktu një vend për prerjen e kurbanit që vend më i mirë që ka bo në këtë ras si pas definimit që i xatit ka bo shirkë të Sipas definimit të tyre vetëna përmendëm dhe kjo shumica e dietarëve se shirqësh kurtej jet ibadetit në diçka nga ibadetia kushtën e tij të kujna. Sigurë përmendëm azhurimin, Allahu Azzeh dhe te rregullon e zbukuron dhunimin për shkak të kujna. Në kët rast ky person therë, kur e ka thër qurbanin nuk e ka bë për kë kan veç për Allahun Azzeh dhe Xhel. Tash kur e binë kët rregullën e parë që përmendëm definimin e shirku të vogël na jep me kuptues se që kjo veprë, therrja po e qurbanit te varrët jo për njirin, por për Allahun azza wa jalla është bidat, ndërsa në definimin e shejkh Said, kjo është shirku i vogël. Dhe këtu ndonëse do të thonë rriell, filafi, ndonëse seçeli e ka definuara në atë që e ka thënë. Po. Me ndërsa shumica e diatarëve kanë ja kanë më sakt në këtë shpjegimin e shirku të vogël dhe në atë kanon tekstet nga kurani allah suuneti peigamberit sallallahu alaihi wasallam pastaj ka sill muhammed nazre abi ayetin kuran ku allah azza jalthat inna allaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha warthait allah azza jal nakafal kushish sharran ati pa i fal cka ash ma posht me vogul se shirku ya fal kuj don kjaet është surrës Nisah ka përmend është përmend dy herë dhe kjo e pol e cila ka thonë se Muhammedun Abdul Wahhabi ka pasur të çëllëm shirkun e madh në këtë kapitull është argumentuar vetëm me argumentin se thon ke ajet flet për shirkun e madh se Allahu Azzeveli nuk e fal shirkun dhe e fal atë që është më poshtë se shirkun dhe konteksti i ajeteve nëse kshirë të para dhe mbrapa i jep me kuptues ashtu vu ashtu Allahu Azzeveli është të fol për shirkun e madh pse se ka thonë Wamayn بالله... yushrik billahi yanayat e ka vazhdu faqad iftara ithman azima e kushim bashakallahu e ka bon allah ut shpifje te madhe ato vol po shirkun e madh ndersa ndjiten ajet ka than masi ka than in in in in allah la yakfiru yushrike bihi wa yakfiru ma duna zalika lima yasha ka thana prap allah wamayn yushrik billahi faqad dhalla dhalalan baida verteta e ka dal me nje humbie te larget dhe hun bja e lardë në Koran kërë folet, ka përshëllim shirkën e madhë. Dhe ibnën këthiri gjithashto, e ka shpjegu me këtë kuptim, se është fjala për shirkën e madhë, dhe gjithashto, tre komentus të librit, kitabut të uhid, së kërë është shikhë Sulemani, dhe Hamd ibn Atiki, dhe gjithashtë shikhë Abdur Rahmani, në fatël me gjitë, të të tërët e ka nëshpjegu me të kuptim, se ajeti ka pë Mirë po, këtu janë përmejnë edhe transmitim e tjera, të cilën ka khilaf të djetar, po që një pjesë e djetarve, thujnë se nuk është fjala vetëm për shirkun e madhë. Kur thotë Allah nuk e falë shirkun, mundet nuk u pëthu, edhe shirkun i vogël. Nga se fjala tekstit, në Quran që ka ardhë, inë Allah e la e këfiru, enjush shrekë bihi, enjush shrekë, që kje fjala, të anë thanë mja këshirë originin që është do të me arë, dhjenë kështo, inna Allah lajeg firu shirkën në bihi. Vërtejtë Allah nuk e falë shirkën, ka arën trajten e pasquar, dhe trajten e pasquar kapët shirkën e vogël dhe shirkën i madhë. Në veçanti, kur ka arë transmitime se flasin se shirkën i vogël nuk falët. Dhe këtu ka khilafi mesin e diatarve. Do të nësud, me pëtëncud, do me dhëme të që të reguset, shumica e diatar Topa. Kan mendimin se shirku, fjala e Allahut, Allahu nuk e fal shirkun, ka përshëllim shirkun e shirku madh. Dhe çka është më e vogul se shirku i madh falet. Dhe se shirku i vogulën, mëkatet su korh një rregull me mëkatet e mëdha. Ku nëse don Allahu ta fal, nëse do, nuk ta fal. Ndërsa një pjesë e dietarëve ka thonë jo. Ja. Shirku i vogul është maj më i madh se mëkatet e mëdha dhe kjo ka rregull të veçantë randaj rregulla tek flet për mëkatet e mëdha nuk ken në rregullën për mëkaten e pëshirkun e vogël se ajo është edhe pse është shirki i vogël është më i madh se mëkatet e mëdha dhe kapet me rregullën e shirkut të madh se Allahu nuk e fal shirkun argumenti i parë kan thon nga suneti është hadithi i shej Muha, Muhamud ibn al-Baidit radhiyallahu an ash për shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Uh, ka khilaf pak dhase, se ki a ka dëgju për e pengambejri sallallahu sallam për Bukhari ju edhe Ibn Hajar e Eskalani se ki ka dëgju nga pengambejri sallallahu sallam haditha ka thonë pengambejri sallallahu sallam akhwafu ma akhafu alaikum e shirkël asgar mësë qumëti që friksohem për ju të më thonë më friksohem për shumë gjana për ju për mësë qumëti që friksohem për ju i ka thonë shokve ti e shirkël i vogël vasu ila انه فقال الرياء اشبيت پیغمبري صلى الله عليه وسلم قال وما هذا الشرك الرياء وما وما الشرك الشرك الاصغر اشكا الشرك ايوا يا رسول الله قالهم پیغمبري صلى الله عليه وسلم الرياء اش سيه فاشيه اش سيه, سيه فاشيه بيبرواظون حديثه سنتين القيامه تشكا بان الله عز وجل ما كتا i dhe gjëzën nëse bi amalihim ka thonë fekale jakulu Allahu jo me lë këjameti ka thonë për nga mbejësën ditë në këjametet Allah ozë gjelë thot i dhe gjëzën nëse kur t'ishë përblenë njerëzet bi amalihim për vejprat të tyje që i kanë bo që ka ju thot atyje që i kanë bo për sy e faqësi vejprën i badetën idhëhebu ilë lëdhine kuntun tura unë shkëni tata të cilet pë Çikën e abandon dyndjat për ata, fanzuru a hal tajidun indhum jazaa. Çikoni mos po xheni ta ata shpërblem. Transmetimi është i Ahmedit dhe Tabraniut. Dhe këlloj shirku thonë, ashë preargumenta, do të që Allah azza vejal nuk po ja fal ditë kiametit. Po çka po i bën Allah azza vejal të njerëzve, po i poshtërson para krijesave të tij. Çikoni dhe xheni te ata për tose te keni vepruar veprën. Letjësh problemin ata, ndoshta keni me jetë ndonjësh problem të ata. Dhe ka thonë, dhe kjo jep me kuptues se këta kanë bësh po shirq të vogël, se ato fol për Rihan pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por shi e fascinë, le, megjithatë ata nuk po thotë se ja fal, po thotë se këtu Allahu azza jall ka mundësi me ta në ditën e Kiametit. Dhe kanë marrë si argument se shirku i vogël nuk falet. Argumenti i dytë, transmetimi në Buhari r.a.s.a.l.l.a.h.u.n, që e transmeton Muslimi, se Allahu azza jall ditën e Kiametit do ti me tre njerëz do ta dhësë Zjor në xhehenimet dhe është lexuesi i Kur'anit, domethënë dijetari, dhe gjithashtu i posuri që shkon bujar dhe trimi që ka luftu. E kur i pyet Allahut se për kë ne keni bë, kan më thon për ty o Allah, këta. E Allah i thotë gjithë secilit për atë që i thua, i thotë se po rreyni. Jo i keni bë, atë trimit i thotë që e ke bë për më thon se filani u kon trim. Ti këtë bujarit thotë që e ke pas bë për më thon njerëzit se ti je bujar. Apo? Edhe Atina Hoxës, ati djetarit që i kam sukur anë njerëzë, i thot te ke pasbo për me thonë njerëzit kë alimi madhë, djetarit madhë. Edhe hudhen gjenem kjo shirku i vogël në për të sinin e në të folë. Edhe kanë dhe djetarit, nuk ju ka falë. A pe ngam bejë për lemërën se nuk ju falët. Hudhen gjenem për shirkun si e fascinëse cilën e kanë pasë. Edhe kanë marë si argument në e në të folë tash për djetarit e cilë e shoj Argumenti të tretë, ka thonë hadithi Aishës Radjalan, që e trasmeton Ahmedi dhe Behekiju në shobë i liman, dhe hakimit ka thonë që është i sakt, dhe hadithi e neset në bazarin. Ka thonë për nga mberi sallallahu sallam, e dhevavinu thëllatë, dhe dhevavinu thëllatë, dhe ditë në kametet, janë tre lista të mëkatëve që njëri i kabo, i s'jëllën. Fe diwanu në lajë këfirullahu min hushëjën, një listë është pre ذل ذل تشاء وديوان لا يعبد الله به شيئا ذني ليست تشاء الله عز وجل فول برساينا فول كيدم برساينا وديوان لا يترك الله منه شيئا ذني نليتش الله نوكلسان برساينا كنظت منفي فول كيد ي فول كيد فاما الذي لا يشرك بالله منه شيئا اتتشاء الله عز وجل نوك فول هي كاثون فالاشراك اشركوا الله عز وجل كاثون Inna Allah Allah, e këfiru a një shrek e bi, e këfiru madhune dhe alikrimaj e sha, vartajtë Allahu nuk e falë shirkë nëse i bahët, po qa është nën shirkën, ja falë ati që dënë. Eta shku është argumentimin këtë hadith. Thotë në hadith, për nga në bejë sallallahu sallam, ati përmenë tre listave të makatëve, dhe jep me kuptu sa të full për muslimantë, dhe qa thotë, shirkën nuk falët, pas taj siel, një list tjet Dhe këtu do më thonë as të ful për musliman. Se në listën e çafirave Allahu Zotë nuk ja fal as mëkatet, as shirkun. Më dhe fjalja që Allahu Zotë fal për çasë listë mëkate, jam më kuptuar sa dhita të ful për musliman. Dhe tash nuk e ka as shi shirkun e vogël këtu. Ka thonë shirku, një listë që ka i përmbledh shirkun, shirqet nuk i fal Allahu Zotë dhe një listë tjetër ku mblenden mëkatat, ja fal Allahu kujt dën diçka prej sajna dhe kjo e jendu me thonë është të full për muslimat se me paskon të full për jo muslimat se kishë përmejnë kështu për shak se jo muslimonit asë më katët nuk ju falen se s'kanë që kam ju falen se ka po shikun më të madhin a i mirët edhe për gjunohet tjira që i ka marë në me thonë nuk ju falen ati Argumenti i kodër <coughs> Hadithi u badës në sahi ku pëngamberi sallallari o sellem ja ka marë Shukve të pingan berit sallallahu aqaba që e kanë thirë, që e kanë morë besatimin shukve të pingan berit sallallahu aqaba që e kanë thirë. Shukve të pingan berit sallallahu aqaba që e kanë thirë. Dhe prejë, saj që ka ju ka thonë, pas e që ka morë besin që mos më bë shirkë allahu ta gjë, mos më bë zina, mos më bë më qatë që ka janë. Pas e ka thonë, وَمَنْ فَعَلَ مِنْ ذَلِكَ شِيْءٍ فَأُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ Kush ban di edh bëhet dënimi për të, domethënë këtë dynjë dënohet me shariat, fa huwa kafaratu, ajas larja mëkatis për të. Ës muslimani kur dënohet për mëkatin që ka bën këtë dynjë me shariat, aty u falet mëkatin këtë dynjë, ash kafaratu hula. Ajas mbeit waman satarahu Allahu fa huwa ila Allah. E kujta këmbuj bulu Allahu, nuk ju ka shfarshën këtë dynjë. Mbejtë Allahu Azza wa Jal. In shaha ghafar Allah, nëse dën, ja fal. O in shaha adhaba, nëse dën, e dënon. Ka përmejnë shirkun, dhe në faljet në këtë dunja, përgëmberi sallallahu sallam ka përmu fal, më katë në këtë dunja nëse shëriat, dhe të më mërë dënimin më shëriat. Edhe është larje më katët për ta. Dhe në fillim e ka përmejnë shirkun. Për shirkun, ska pa merr kur i fardënimin këtë dynjë. Do kan thon, këtë hën dhe shirku i vogël edhe i madh, se s'ka prumë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, shirku i vogël nuk ka dënëm të simulon këtë dynjë. Do thot, me për axhiret. Me për axhiret Allah azza jal, der sa hafja është e përgjithësu, përgjithësume se Allah azza nuk e fal shirkur dhe argumentu edhe me këtë. Argumenti i pest, transmetimin që e bën Abu Asim në sunna, Sheikh al-Buni ratash hadithi اساق بر عبد الله ابن اميرث ثوت قال كنا نوجب الاهل الكبائر النار اكيمي باس بوت دتيروش م س مقاطر ين زار في الفيلم كتو كان بس كينا بسو ان نيرزت مقاطر تمضاي ين جهنم ين زاريت ذن ترسمتم تيترا وفي روايه ما زلنا نمسكوا ان الاستغفار الاهل الكبائر حتى نزلت kemi vazhdu të ndalemi nuk kemi kërku falje për Allah që mi a falë më katarit madh, dheri sa ka zbrit ajeti, inna Allah e la e këfiru e një shrekabihi vërtet Allah nuk e falë nëse i baat shirkati kur ka zbrit kja jet, në tëtë kemi fillu me kërku falje për më katarin e madh e ta shirkën nuk hin më kati në madh, sa e është ma i man se më kati i madh, edhe ma i vogël se shirkën i madh, dhe kjo du të me pasë regull tjetër dhe kanë thonë këtë, atëherë mbejtë shirkë me i, me regullën e shirkët të madhë, dhe ndatë në disa sene tira, pa shirkët i vogël, dhe me thonë mbejtë për nditë të kiametit. Argumenti i gjashët, kanë thonë, se nuk hen më katë shirkët i vogël, më katën e madhë, nuk e ka një regullë, më argument, tabullaj më në mesudit, radiallajnë, ka thonë, li anë ahlifë billahi këdhiba, vërtejtën e më ubetunë Allahun rëjshëm, e habbu i leje është më edashur të anë, min ënë ahlifë bë gëjrihi sadiqa. Se më ubetunë dikën tjetër, i besënë dërtejten. Dëmë tëtë, më ubetunë Allahun rëjshëm, këtë anë është më edashur për muë, e akja është prej më katëve të më dha. Më ubetunë Allahun rëjshëm, është prej më katëve të më dha. Shka dhëtë Abdullahi minu Mes se sa onë e mu betuen dika tjetër në vërtetën. Edhe mu konë besnik nga të shkethan. E kjo është, do në tëtë, ma më katë, ma më katë i madhë, dhe kjo të nësbetu dhe priabna Ibnu Abbasit, Radjilan, edhe Abdullah Ibnu Amerit, dhe kdo në tëtë, të sahabët, më katë i vogël, shirkë i vogël, është ma më katë i madhë, se sa më katët e më dhajë. Kështu atë e kanë pa. Dhe kjo është për argumete, në dhëtë që si jelë se shirë ku është bi mëkatën e madhë. Dhe tash reguva që ka orë për mëkatët e mëdha. Se Allah zë gjelifon, ditën e kiametet ati që dënë, dhe me thëtë që ka vdik me mëkatë dhe nuk është pëndu e kina fjallën, e në të folë për ditën e kiametet. E, se nuk falët shirë ku, jo për ketë dunja, se për ketë Falet, nëse pendohet. Po nëse zën vdekja me mëkate të mëdha ose me shirq të madh, këtu është mes Elia. Etash ose me me shirq të vogël. Edhe këtu janë rregulla. Rregulla për mëkatet e mëdha është se kush ata kanë Allahun azfjal me mëkate më më të mëdha, ky person Allahu i shikon mëkatet e tij. Ai nuk u shpendoon këtë botë. Atëherë, nëse do ne fal dhe nëse do nuk ka fal. Mi po Tash Abdullah ibn Mas'udi, po thotë se betimin tjetër kanë dhe kjo është për mëkate, për shirku të vogël. Me u betun tjetër kan përveç Allahut është për shirku të vogël. Abdullah ibn Mas'udi qoftë në u betuhen në Allahun rënshëm dhe pse kjo është mëkati i madh është më e dashur me mu, se, për mua se për mua sesa u betu ndikant tjetër se kur të anaci betohet dikush në diellin ose në dritën ose në qiellin ose në babën ose në nanën ose të djalin, domethënë këto betime janë çkëshirku për të cilën ato fola Abdullah ibn Saudi se më dashurosh mu betu rënshëm në Allahun azze ve xall se sa mu betu në vërtetën domethënë më koni vërtetën atë që e thua me popjan Allahun azze ve xall dhe gjallë kjo është për argumente Epse, kjo është përkash më katë i madhë. Në më thonë, kore kanë shpigu dhjetar, thë e në shkaku se, kër njeri banë më katët e më dha, kër njeri banë më katët e më dha, është prej dopsis imonit ti. Imoni i dops, e ka mashtru e epshi, ka bo më katët e madhë. Mi për në këtë ras, nuk e ka të rathu sena Allah unë a zëvegjel. Nuk e ka shajtë sena Allah unë a zëvegjel. Mi për tashti, ose barazon diçka me Allahun azza wajal, që është mangësina Allahun azza wajal. Nuk i Allahot, Dhe e hap i bën pa drejtësi Allahu azza wajal. Dhe këni llojë sharje për Allahun, që ka përmend Allahu në hadith se një robim shan mua. Kurone krijoj, ai falendron tjetërkan. Unë furnizoj, ai falendron tjetërkan. Do të thotë, në, thot, në keshirku është shkaku se vjen tanqus, një mangësi, sikur Allahun pe banti të barabartë me dikan, gjëto që Që sori ndaj Allahut Azza wa Xal. Prandaj është edhe pse është shirku i vogël, bëhet më i madh se sa mëkatet e mëdha. Se mëkatet e mëdha kanë më të bëj vetëm për tyje, vetëm me ty, me punën tënde dhe me imanin tënd që ka pas dobë dhe kar. Mi pun katras nuk e ka, nuk e bë mangësi, nuk e shajt Allahun Azza wa Xal. Dhe këtu, domethënë, e vjen di thejë thejë thejë thejë Djetarë. E para është se shirë kuj vogël e hen më katët e më dha dhe ka qatë regullë. Kja është fjallë e parë e djetarë. Fjallë e dytë se shirë kuj vogël nuk hen që këtë regullë. Po kje ka regullë tjetërë. <coughs> dhe këto, që është thamë, ka khilaf të djetarë. Dhe Shekha Abdurrahmani Librën e ti, në verëzion të shkurë që e ka bërë shpjegimin në kitabët të ujit, e shte e marë që këtë regullë si saktë, thotë se nuk falët shirkë u i vogër, shirkë u i vogër nuk falët, shpjegimin në kitabët të ujit. Në kurët u ajuni lë muahidin, gjithë më thonë atë libra. Gjithashton, këtë mendeme ka pas edhe e babthini, edhe Abdur Rahman, Sheikha Abdur Rahmanin Kasim. E babthini ka përmejt në fjall ibnë l-Muflihi, aja është nëzantë si Sheikho l-Islam ibnë Tëjmijës në libnë e l-Furuqë, aja e përcilën nga Sheikho l-Islam ibnë Tëjmijës, Sheikho l-Islam ibnë Tëjmijës ka pru mendime, e përcilën thët Sheikho l-Uthejmijë në Rahimahullah, kur shpjegon në kitabu l-Mufit, se Sheikho l-Islam ibnë Tëjmijës nuk është dhe cidë në këtë regu dhe, do përthonë, ka dy mendime, do nj Ishkonat mendimin më shumë se e falet dhe ndonjëherë bjen fjalë se nuk falet shirku i vogël. E Ibn Muflie aka përsill prej Sheikhul Islam Ibn Teymiyah se Sheikhul Islam Ibn Teymiyah nuk ka shef se mëkati i vogël falet. E Ibn e bauthini e përmend fjalën e ty edhe thot pastaj, ndonëse as ia ka përmend fjalën e Sheikhul Islam Ibn Teymiyah. Dhe Sheikh Abdul Rahman Al Qasim na alitet thot pastaj, inna Allah la yaghfiru al-shiraka, fjalën e Allahu ta'ala thot, wash-shirku al-asghar Hukmuhu ennehu la ju këfarul i sahibihi illa bit tawbah, thotë sheikh Abdurrahman el-Qasim, se vërtejtë shirkë i vogën nuk falet, personit që e banë përvesën me pëndim, nësë është pëndunë këtë botë, i falet. Nësë është pëndunë edhe të aqonë Allah me shirkë të vogën nuk i falet. Dësë të djetarëve bashkohërë, thodit të sheikhë Suleiman Nasiru Il-Vani, Allah herujtë, Ai e shafsë aş prima kateve, asu kur ka rregullën e mëkateve të mëdha dhe e merr mendimin e shumicës dietorëve. Se shirku i vogël, thallat dhe e merr për argument fjalën e Allahut inna llahe la ikfiru yushrike bihi, thotë se për këtë Allahu Azza wa Jalla se vërtet Allahu nuk e fal, ka përsellëm shirkun e madh e jo shirkun e vogël, dha dëshmon me ata. Ather, nëse ky person ka bën shirku në vogël, kur fun bon njëri shirkun e vogël, çka është hukmi ty na? A qose ki personash kafar ose mushrik? Jo. Do qose ki personash kafar ose mushrik. Po ki person në veprën e tij ka bo shirq. Në biodetën e tij ka bo shirq. Ka bo diçka për shirkut, po jo se është mushrik. Kjo është rregulla. Domethën nuk i thuhet, nuk i ka e ka rregullën e shirkut madh, ku njeriu, kur njeriu del prej fesë i thuhet mushrik, por këtë nuk thuhet. Kimet besimtar në rrethën e Islamit, por se në biodetën e tij i ka shëshru Allahot Azzawajal, e ka përluj i badetin e ti me shirkë. Dhe qka bëndë me këta? Me këta, në ditën e kiametit, i shvlerësohu në vej pratë mira për asë se i ka bërë Allahot shirkë dëvoglë. Mi po mi u falë që ashtu, djetarët cilët e shohen që nuk ju falët, thuj nuk ju falët. Dhe për e tyre shikha për Rahmani, dhe me thënë, më, më fatër me gjithë që e shafë këtë mendem se... Ditë në ditën e këa mejti që baat, në zirën pëshoër e vejprat, e përshirë kënë e vogël që e ka baat, nuk i falet, përse ju hekon për vejprat në të mira, asa ka ba rria, asa ka ba si e faqësi në ato vejprat e së lati ka baat. Ose, që që përmenëm, fillim hadithin, sa Allah zëshën e dënëshmon para kryesave të ti, e që e thotë, në këtë mënyr e leon atë Atë gjënohin e ti, shka dhe gjejesh për blimin të ata për të selët e kebovej për në dunja. Në më dhënë, këtë më njërë, Allah Azawajet, ja banë ditën e kja mejtët. Adënotaj në varë, përshirë kënë e vogën, a banë ditën e kja mejtët me zjarë, të ashtinat dibodisë o shpjegim janë këtë sheikh, sheikh Ali Khudajrit, Rahim Allah, në libnë al-Mujamma wa të të gjritë, li kitabit të uqidë saka ka, ka përmendu më thon ka shpjeguar rreth dhe ka përmbledh shpjegimet e dietarëve të, të vjetër Shejhi Ali Khudairi rreth kitabut Tawhid dhe i ka përmend disa syna që nuk i ka përmendin ti. Dhe kë ka mendimin, gjithashtu edhe Shejhi i ti, Shejhi Hamid Shuaib al-Akla, ai dha ja ka pas mendimin se shirku i vogël nuk falet. Dhe kë ka thot gjithashtu atë mendim. Dhe tash përmend disa rregulla për shirkun e vogël. Çka thojna? Ne kopmi thot për tekstet e hadithit të Kur'anit, atë hadithit. Se kti nuk ju falet, që është Allah Azevedjel dhe prënë me ta nëvarë, është puna Allahot Azevedjel. Nuk është pa tjetër mu dënu me, me zjarë. Nuk është pa tjetër që Allah Azevedjel me dënu këtë me zjarë. Pasaj thot, a thojna se kufri vogël e ka dhe një regullë si kur shirkuj vogël? Jo, për shakë se thotë nuk është përmejnë kufri në tekste që është përmejnë shirkuj evogul. Pasi shpërmejn rregullat për shikimin se nuk falet, nuk është përmein për për kufrin. Dhe kto për kufrin evogul. Do thotë hen shirku i vogul, nuk hen kufrin i vogul këtë rregull. Kufrin i vogul hen rregulla e mëkate të më të mëdha. Ndërsa shirku i vogul thotë hen në rregulla tjera, ka rregull të veçantë. Me argumentet që ai sjellam më herët. Dash arsceto të dëshirku i vogul në njeriu, më saktë, do të thotë që e kanë sill dietar se arscetohet konieri gabon po mundët me, me u qërtu për atë që e ka bon. <coughs> Mi po arsjetohet nuk delë për i dinit normal, po edhe arsjetohet për më katën dhe më thonë i falët bëdhinila. Për shakësa nuk e ka ditë. Pas të i ka si edhe Muhammedin Adullabi, e jetën tjetër, ku Allah Azza wa Jal na fletë për Ibrahim A.S. se qëfar doa e ka bon, ka thonë Ibrahim A.S. وَجْنُبْنِي وَبَنِي أَنَّعْبُدِ الْأَسْنَمُ Azza të largom mund distancom edhe fëmijët e mi nga adhurimi e putave ose i zujva. Dhe kjo fllet për frikën e Ibrahimit alayhis salam nga shirku për veten edhe për fëmijët e tij. Dhe kjo është mesela e madhe, siç thot më Abdulahu Hobi, nga si një pejgamber me që Zoti frikëtet prej dhe këto shihet, fol, shirku dhe këtu shihet pse ato foli Ibrahimin për shirkun e madh po friksohet prej shirë ku të madhë dhe po bën lutja që Allahu me largu nga shirë ku i madhë, u e gjenub një largë, dhe e ka përdor këtë fjallën që me kanë largë shirë ku prej tina dhe prej thmive ti. Dhe Allah së gjelë, ju ka përgjish lutja së tina dhe dy thmi të ti ka po për nga mbarë. Ismailin edhe Ishakun, a.s. Pastaj ka thon in rabbi innahunna adllana kaseeran minan nas vërtet o Allah o Zotim vërtet to idh kanë zhyrshum njerëz nga rruga e drejtë dhe këtu shihet se vërtet shumica e njerzve nuk e njohin Allahun Azza wa Jall shumica e njerëzve banu për banorëve tokës i shocrojnë Allahun Azza wa Jall prandaj Ibrahimi alayhis salam thotë Allah ze po verifikon domethënë fjalën e Ibrahimit Rëbbi inëhën në adhëllën në këthira minë në nasë. Për tëjtë këta idhëjtë, shumë njerëzë e kanë zirë nga rruga, shumë njerëzë e kanë zirë nga rruga edrejt. e drejtë. Dhe pasë kësaj, ka përmenë Muhammedet Abdullu Wahabi, hadithet rrës shirkot. Dhe që që përmenëm maherat, hadithin e pingamberi sallallahu alai e sallam, në më hadithi parë që ka përmenë është, akhawfu trasmetimin e ahmedit akhawfu ma akhafu alekum ash-shirkul asghar porteit mas shumë të çfriksohen për ju është shirku i vogël qalu ma ash-shirkul asghar thania rasul allah çka është shirku i vogël ya rasul allah qale ar-riya as-yufassia jikullu allahu yawm al-qiyama ditën e kıyametit allah ditën e idha jezan nase kur ti shpoblen njerzit do t'u thbi amali me veprat e tyra do të thot idhabu ila alladhina kuntum tara turaoon fi ad-dunya Fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Shikoni para tatselet e kenë veprun në dynjat, veprat e juja. Që shërni mos po zhjini ta tash problem. Dhe kia dit flet për frikën nga shirku, që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam as shumë që e frikësua. Fletse si fasia është shirku, dhe se është për shirku të vogël, dhe është për çështje më shumë të cilë friksohon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam për njerëzit e mirë. E njerëzit e mirë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem frikësohet se do të bijnë shirkun e vogël do të thonë është shumë rrezik për ta kur për njerëzit e mirë salihin devotshëm la fiala salihin ka dy kuptime salihin njerëz mirë të cilët ndalen nga gjithë ndalesat edhe i veprojnë gjithë obligimet këta njerëz të mirë për vetë uhida që e bartin këta njerëz devotshëm të mirë për këtë është rrezik se mund mëran shirkun e vogël kur këta Çambëjit për ata që janë më poshtë. Dhe kuptimi i dytë është: Salihin janë këta ata që selet e njësojnë Allahun azza wa xal. Ata janë njerëz të mirë, të gjithë ata që hanësojnë Allahun azza wa xal, që janë tauhid, janë besimtarë, ata janë njerëz të mirë. Dhe pejgamberi sallallahu aleyhi وسallam po frikësohet për gjithë besimtarët, me këtë shpjegimin e dytë, për gjithë besimtarët që kanë besuar e që janë në Islam, edhe nëse bëjnë mëkate, po frikësohet sa ata mund të marrin shirku nevojor. Do thotë, kjo është ajo që jep qëptime që që qëptime nga hadithi par i pëngambëri sallallahu alaihi wasallam taj nikto një mësële në hadithin pëngambëri sallallahu alaihi wasallam që në dhotme qartësu që në shpyt pëngambëri sallallahu alaihi wasallam vëmë shirkul asqaru ya rasulullahi et sëllhe shirkul i vogul ya rasulullahi thë suefaq siya mu'mad në abdu l-whahabi rahimahullah pëthat Nga ki hadith nga kuptojmë se shirë kuj vogë, e, riaja, syefasja është prej shirë kuj të vogëllë. Nuk e ka përcaktu për nga mbejë, salajosë alës. Mi po është interesantë. Gjëtë shpjegimit le, këtë ledzësh nga fjotë dietartë, kur flasin, dhe në të dhe e keni vrejtë, kur isha të folën e, përmeni riaja, syefasja e letë. Dietartë e përcaktu nuk dhjo shirë, dhe me thonë, këtu linda i, e jo polemika. A Shirkë i vogël, apo syefasësia e letë është shirkë i vogël, apo gjithë syefasësia është qështë e cilë e do të me heshë dhe isat në vjën argument, apo gjithë syefasësia kër është shirkë i vogël, pak syefasësia e vogël, nësë është shirkë i vogël, syefasësia e madhe, ku me të hukmi saj, është prej më katëve të më dhaë, Sigurisht në kos, kur është si e fasia vogël, është shirki vogël. Ata shkamë e thënë, me të thënë se si e fasia e madhe është shirki madh. Si pasohet që e kanë thonë dietart, ose do të më heqni këtë çështje derisa vjen argumenti. Dhe këtu shpjeguesi Sheikh Abdul Rahmani e përmend se për hir ku të vogël është si e fasia e lehtë, ndërsa Muhamedi Radiu Alli nuk e ka përcaktuar. Me çka thonë, si çka ord hadisi, se si e fasia është shirki. Ibn Qaymi, Dantod, nuk jan se sheikhul i s'ilam, ibn Qajim i Rahimahullah, thëtë se syefasija e letë është shirkë i vogël. Syefasija e letë është shirkë i vogël. Dënë thotë, nuk janë ketë një mendimet se shyshështë, nuk është krej syefasijat e djetarët, shirkë i vogël. Dënë thotë, nëse njeri u ketë i badetet, i banë me syefasi, është ki musliman, është shirkë i vogël, apo është shirkë i madhë kjo jep me kuptuar nga rregullat e dietarëve, selet e kanë shtish si e fasin e vogël, shirkun e vogël, se kë personi se i bën gjithsa i baditet me si e fasi, kike ka po shirkun e madh. Dhe nuk është i nin shirkun e vogël. Do thon duke kan krejt? Ne mendim. Dhe ni pjes e shoin me hesht, dhe sano ka argument tjetër se i thosë si si e, e fasia. Shkoku se Allah azza wa jall kur ka përmein për munafiqat ka thon për namazën e tij ju rauna nas. Do thot si e fasia e madhe është, ata të cilët dojnë me në kalzu se si e fasia, djetarët të cilët dojnë me në thonë se si e fasia e madhe është shirkë, se si e fasia e madhe kush e ka, jash monafiku. Munafik, si e fasia e madhe kër bëat, këtë qonë për namaz me falë, ju ra unë në nësa, vë le dhë kur unë allaha illa kalina, e bëjnë namazin për me për njerëzët, dhe nuk e përmendin allahun vetëm se pak. Dhe kër apin, e b për me për njerëzën. Kjo s'ju e fasia e madhe, dhe ka thonë s'ju e fasia e madhe, është kufrë. Qëtë për e dinjë që, dhe kjo na e kena fjallën dhejnë përshqisë s'ju e fasinë e vogënë. Dhe kjo është fjallën e Ibnu Kajimit, Rahimullah. Pas te ka përmenjë një hadirë të Abullahim në Mas'udit, <coughs> A sokar për mëshihali khudayrin nafsi do të më përmein se prej prej shirku të vogël thotë bashkohori i cili thotë është që munët më hing të asht thot edhe puna e kampanjave të cilat bëhen sot para njerëzve për mi mar votat e tyre këtin këçir pun që ka për mëin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjasa nuk bëhen për Allahun azza wajal po asht vetëm se për njerëzit për me, për mi lavdron njerëzit se për shkak se shirku i vogël bëhet ose çuçi që, që ka përmend na ditën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka Buhureyra, e ka transmeton muslimi se i ka përmend pejgamberi tre lloj njerëz. E ka përmend Diëtarin, e ka përmendën Muhajidin, edhe e ka përmendën atë bujorin, ato nat pasunikun që jep për hir të Allahut azza wajel. Dhe jep pasuri. Tash ka i ka përmend tre. Domethënë, Njani ka dash trimni, me thon heroj, Njani ka dash me thon se është shumë i bujor. Në joni ka dash me thonë se shumë i ditur, ndonë ka dash post postë. Dhe këtë rast njerëzit kur ta bojnë shik shi, kur, kur ti bojnë punën për me marr post, ose për me lavdru, ose për diçka tjetër, nuk bëhet për Allahun azzehual. Ktu është shirku paraçitë shirku me njerë. Etash, kur dalin njerëzit dhe bojnë kampanj për me marr një votë vendi, për njerëzit dhe bojnë punën për me marr votën e njerëzve, kjo është shirku dhe është për shirku që ka për mend pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pastaj a dihti ditë ka përmendë Abdullah ibn Mas'ud radiullahu anse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë men mate wa huwa yad'u min duni llahi nidda dakhala nnar kush das dhajë është i lutje tërkujt përveç Allahut azza wa jall hen ziarh kjo është transmetim i Buhariu don të thotë edhe kjo është për argumente se Muhamedi radhiyallahu anhu nuk ashtoful vetëm për shirkun e vogël ato folën me pas kujdejs dhe frika edhe për shirkun e madh prandaj e përmendëm hadithin e parë ku përmendin shirkun e vogël tash hadithi i ditë po flet për për shirkun e madh, domethënë ashtu fol, frika edhe për shirkun e madh edhe për shirkun të vogël. Nëse domo Abdul Wahhabi se ky hadith është shpjegim i fjalës la ilahe illallah. Dhe Buhariu gjithashtu ka hadith e kashtin, kapitullin e shpjegimit. Dhe thonë ata, thotë, thotë Al-Sheikh Ali Khodairi që fletse te Muahmed Abdul Wahhabi kur flet për ky hadith, thot një ashtu ashtu thatë çësha ka pa po Buhariu kuptimin e këtij hadithe. Vetëse ka shumë indikum me librin e Sahihul Buhari, Muhammad ibn Abdul Wahhab jtasu edhe Radhithën e kapitullit ka kapitu bó ngjajshëm me me Buhariun në Sheikh Radhith li kapitull në Buhari. në Sahih domo Allah. Kush i lutet Allahut Azza wa Jall, do thotë kjo është të fol për shirku i madh. Do thotë, nëse dikush i lutet Allahut Azza wa Jall, i lutet jetëkujt përveç Allahut ose i lutet dikujt bashkë me Allahun Azza wa Jall, ken yere kadal pre dinet dhe kjo esh pre shirku pre shirku tamam dhe hadisi tret hadisi Jabirit radhiallan se pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem men laqiya Allah la yushriku bihi shay'a dakhala al janna waman laqaihu yushriku bi shay'an dakhala an nar sekoshta qan katha pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem koshta kot me Allahu azza ve zel dai nuk ka shochru askend Allahu te azza ve zel hënë gjennet, dhe kushet a kanë Allahon, dhe aj i ka shëshrua Allahot a zëvgjel, dhe të të është pa pëndu kë njeri hënë në zërë. Në dhëtë, këja ditë fletë për afërsin një njeriut me gjennetin dhe gjennemin. Dhe mes njerit dhe gjennetit, dhe mes njerit dhe gjennemit, është vesh një dhejër, a janë gjvdekja. Nëse të zënë të i shëshrua Allahot, i ka shkoven zërë dhe nëse të zen e pa ishë qërua Allahot A.Z. shkove për gjennet. Thëtë më abit në do abit, kjo flet për afërsin e gjennetit e gjennetit me robin. Se njëri ju është afër gjennetit e gjennetit. Dhe kjo është për i meseljeve të më dha. <coughs> Ka me të vesh një sen me të shpiguse në më shpjallën në Allahot A.Z. Inë Allah, Allah, e këfiru, e një shrek e bihi, e këfiru ma dune dhe ali këli me jesha. Se Allah, përtejtë për Allah, Allah, nuk fal, nësi shëshërojtë ati, o e këfiru ma dune dhe ali këli me jesha. Dhe i fal, ku i dëna ati, më poshqë, qka është më pak se shirkë. Kjo ajet, është të fol, për ditën e kja mejtët. Nuk është të fol, për dunja. Nuk e merë njëri këta si regull, se kësh i ban shirkë Allah, në këtë dunia, Se Allah Azizhar ka thonë I ka thonë për nga mberi Kull, ya ibadit O robë thuj, o robë rëtëme Që i kini hup shprejsa ta Allah La taqnatu min rahmetillah Mos i hup në shprejsa ta Allah Azizhar Inna Allah Aja këfiru dhënube Gjemian Se vartajta Allah i falë gjitha Më katët Kja jetë, është të folë Për ketë dunja Se Allah i falë dhe gjitha Ska përjashtua asnjë mëkat. Nëse njëri pendohet, Allahu i fal gjithë mëkatet. Dhe sa ajeti <coughs> i surres Nisa ashtu fol për ditën e kiametit. Inna Allaha la yefru yuşraka bihi, nëse të takosh me Allahun Azza wa Jalla dhe nuk ke bërë shirk Allahut Azza wa Jalla dhe nuk ke penduar për ta, Allahu nuk e fal. A nëse e këtë të aku Allahun dhe nuk ke bërë shirk Allahut Azza, hen jannet për nëlla? ka jenet fortë. Edhe nëse ka të çënë më katar dhe ke bën më kota më dha, kimë hinxë nat, por kjo nuk do të thoset e përjashtohsh nga dënimi, nëse don Allahu fal, krejt, nëse don, don. Domo kjo këtë është ajo, çka ka volu Muhammed ibn Abdurrahimallahu Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.